اما آبادو فاعوذ باللہ <سؤال> من الشیطان <سؤال> الرجیم <سؤال> بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ امائدان سورت کی بیان دا صدور ماسلو او سورت لسی سیو فا بیان دا صدور ماسلو کی اولی سکے بیان دا شو دویم عیسیٰ کی زجر و ناقذین و دعات تا دلیم عیسیٰ کی دمتقاسین و کی بیا تسلیو نبی علیہ السلام او پینزم عیسیٰ کی ظالم زالیم و پاگم کی زجر و مومنان تا مموالات کفار وہم کې تازي وروماي سوتا او یوې سمینس کې کی پای کې عمل موسه هو للاس بیا نامې سکے ترغيب التبليو لاسو مې سکے اوس بیا بيان د سلور مسلو کوي او سذورن مسائل ذکر کئ دای ته بیان د تحریمات العباد ده الله تعالی حلال پیدا کړلی ذ مخلوق او جنا اقام محراب و بندوي مو یا اولذین امن ایمان والولۃ حرمو محرمو ته باتی ما حلال ولکم ها بنګی دېسکه اے فاطمہ مجزہ راج حلال کر دے اللہ تعالی سو اللہ حلال پیدا کړی تو بندوي مو پزانه م بندوي ولا تعذو او تجواز م کوی دا تجواز دیش را لا حلال بندوي حراموي ان الله بیشک الله تعالی لرحب المعتدين ذخر کوي تجواز كون پهقولومې ماه د اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا طباخور داغ نه چې خوراک دررک دی الله حال لن طبان حالال پاک تهقل الله ې کې اللّ الله نه الله غزاد انتونبی مؤمنون ک تاسو پاغ الله بندې مع را وړی مخلوصې زره د مناسبت ته پتا سو قسم خورلې چې زشه په ځان حرامو ما قسم دې خورلې چې دبابا د بن لړګي وندروون قسم دې خورلې چې دبابا د دڼ ميان باندې سم نو مات ماته او بیا دایي کفار اور کا از دکیم قسم را آستا او در قسم درې ایک دي نا دی دیمین اللہ و قسم په وقت کو اتظان رشتیہ خواک کری اور روز تو قسم په دروغ شاید دیم ایمام شاپیسی چې غیر اختیاری قسم خلی در آشی دیمین منعقدت دیم په وېشې باندې قسمه فرشدا کار وکوم که وګونه قسم کړه یي نزان وسات بیا وګونه نزان ساتي قسم با سر تر اسي کله نه خود کارنه قسم کړه نو هغه کار باندې براتلو کېو کفاره ورکې او یمینه غموسو چې قسم نه امدن په درو باندې قسم خو نی دا کفاره نشته دې مين مناقضه کفاره دلت ذکر کای چې کفاره دی لازم اسکینان ولا ګوډې مناسب درمیان روړې لسم ساکین و سباره اولی سار کې ولس و بیا به ولی او کنه دا ویور لا او مغلور کئ چی غنیم او ګیرے شری د یو سر برابر یو یو مسکین لبا د یو سر برابر او کی لسمسکینان او تا یا وداغه رقم ور کی سونو چزای بهسی جوړی هر وبا قسمت کی دغینو سوبیا کا فرار کی قسم مات نکوه کفای ورکن اسرا قشوا کفار نشوا دوباره چې قسم مات بیا بیا کفار ور کوي او نو دلته لري په بیانې لایو اخذکم الله ان نسدا سر الله می الله سره فبارده قسمونو ساسوکی لیکن نسی تاسو پاغی چه قس کڑی تاسو ده قسمونو قسم ده قسم کڑی جمین مناقضا فکفارتو کفارد آغی تو آمار شایت مسائکین قراک ورکول دیل اسم اسکنانو تا من اوسط ما تتمون درمیانا چه قراک ورکو احل تا یا جامور قول دی آغی تا عبدالین عمر سی وای ایزار و قمیص و ردا جامه او سادر یو جوړا یو سادر دا وره ورکی دا دغه د دا یو تن پیښه د څلسم مسکینان ته دا ورکی جامه دادا او ظاهرونه قوتنی یا آزادول د گردننی په غلام ملایدو یو غلام بازار کین وملم يج اغه چا چنه مندو غلام وصيام وصرا سيامن روجي درو ردي درو ردي با د پهرله په سي روجي ونه سي خدای له چ مالی طاقت نه کېدو مالی کفارين شور کوین بیا و د ذیرو روزی پر لبا وسین د ذیرو روزی ذکر قران کې راغی او د متتابعات ذکر حدیث مشوره کې راغلی د ذیرو روزی متتابعات پر لبا وسین زائر قضاء کفاره تو ایمانوکم کفاره د قسم نو سوسدا اذا حلتم کلج قسمه خوره او احفظوا ايمانکم ذمای یوه مان دادا زانو ساته د قسمونو وړلو نه زانو ساته د قسمونو ستاو سونه د قسمونو زان اوساته قسم مخرهي چې ډېره مجبورينه او بے ضایع قسم پارشمانه قسم مخرهي دې مان دادا وافد و ایمانکم محبوساته قسم نخول خپل قسمونه محبوساته قسم <سلام> نکړین ما تومو دا ګنا قسم کړین اوس محبوس کا دا ګنا کارم کو قسم ورماته کدن یې کینې قسم کړو بیا خود قسم ماتول پکارنی ته عربو ورکه بیا وداوی کفار ورکه دا قسم وسه ساتن شوا قزا لري قزا شان بیانې الله توصيات ایت من خپل علكم تشکرون یا بار شکر او کوي یا ایه الذین امنو دا بیان ده تحریمات الله مخیه تحریمات العباد او تحریمات الله الا جران قللی ایمانવારો یقینا شراب او المیسر او جواری و الانصاب و درگونو اچوال و الازام خسنی وال و با خسنو باندش امال و مول ازام الظلم جمع دا خسنی طوئی خسنی اچوال مخمی تفصیل کردو تقسیم بال ازام ریسون دا گنده من عملی شیطان او وجب دو پار دو حرمت دو شرابو دو جوارای یو ریسون من عملی شیطوان ریسون دادے گن دا گن دے. او کم شیچ گنی میاقب پر خودل پکاری یو دوی من عملی شیطوان دا عمل دے شیطان او حرش شیچ دا شیطان عملی ناغنن کول پکاری درے پجتنی بو دردت شردینا پجتنی بو دردت بو اللہو کم کر لے دی پر ڈڑکی دو چې چی ته تا شئی اچھے کم کر لے دی پر ڈڑکی دو ماننے تا سڈڑی تا شئی لَا لَكُمْ تُبْلِحُونَ صَدُورَمْ دی پاره تاسو کامیاب شئی دا پتر پترک پوری پلاح پی وستا او دا کمشی پترک پوری چی پلاح پی اسی نغنق والپکاری انماي ورنه شیطانوی تنرواشیطان شیطان که بینکم العداوه چورزه ساسمنس کی دشمنی او طرف غنی دا پنځم ویا دا سبب دا عداوت او دو بغظاله هر شی سود دا عداوت بغظای هغه کون نکول بکاری خول مییر په باه د شراب کول مییر او باه د جوواه کې د کو منی کریلله او بندې تاسو ان کریل د داله نه تاسو د الله د زیکر نه بندئ ې سرات او د منظره د فال انتهمون تهون تاسو من کېدون کې معه من نه شي و آتیو اللہ خبرو منی دا اللہ خبرو منی دا پیغامبر واحضرو او یری گئی فین تولے توم کمخ موڑا و نپوشی اقین زمان پر رسول بانی رسول دیخ کارا فین تولے توم پس کمخ موڑا و نپوشی زمان پر رسول دیخ کارا دی پیغامبر پزیما بلاغ دے رسول دعلم کرسے البلاغ دے بدا اللہ دن مخلوق طرح سئی سوک بے قبل ہے سوک میں نا قبل ہے لیسا اللہ نامنون ایمان والو معنی چی عمل کر دے خو جناہن گنا فی ما طعیمو پاغسگی چی خورا کرے دیو ازامت تقو دیکھ درے معنی دی تقوال پس دریز اللہ غلی آیات کی معنیم دریش میں ازامت تقو شزان سات تلعیم ماضی کے ایمان روڑی وامیر سوالحا سمت تقو بیا زان اساتی حال کے موجودو وقتی مزان بچ کی وامنو ایمان روڑی سمت تقو بیا زان بچ کی راتلون کی وقت کی مستقبل کے اور اتقو فی الماضی درم اتقو فی الحال درم اتقو فی المستقبل تقرر رہنا ہے دو موجدا دا اولا تقوى عنی شرک تا دویم تقوى عنی المعصی دا او درم تقوى عما لاباس بیه عما لاباس بیه حضرن مما پی باس ازا امت تقوى عنی شرک زان بشکو دا شرکنا ایمان روڑو عملی کو خوم بے زان بشکو دا معصیونا ایمان روڑو ثم تقو بيزان بشودا اغشینه چ پای کې سبق نو زان بشو عامال ابسبی چا کې ګنانن حذر مم ما يخوفل باس ديره دی نا چې ګناه کې وڅ تو ورزي صدن للباب دغه زان باندې درېموه ځای تکرار برαι تاکید ده تکرار دې ده 파ر کړل چې دا خبره کړل کش شرابو تحریم چو دت دیجن راغل نه لګ لګو په خدای خداره اواز حکم د شرابو مخک بقره کې دې شی او د 219 کې الته بیان کړو پال انتم انتهون کوم نه کېږه د شرابو نه منسې دېم دې حکم بیا بقره کې راغلې اول دلیو کم بقرہ اکان میں آتے فاغ انتو منتہون اکان میں او نوی دلیم ذلیبیہ دو سوا نلسم کی یسرون کانی الخمر والمیسر قول فیہما تپوس کے بارت تخبر میسر کی دلیم ذلیبیہ کم راغلیوں نوی آیات کی سور نیسا نوی آیات کی سوره دری درسلو ختم کی درې دری راغلو نساء درسلو ختم کی يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ما ينجي من ذنبه كه غي نور کچھ سراب کو شراب کوئی خیر ده سوره درې امر راوې سوره ریسو مین عملیشیت پان او بوت رکو سره حرمت شراب بیان کو نبی啊 صاحب کرام چه سره شنو شراب نو هغه وڑول حضرت عمر چې جو کمراغه نه انتها انتها منشو چې تا من کر فانت من تلبی استفام طلبی یماره عمر سی به انتهاین انتهاین منش منګ او صابو لوهی د شرابو اغه دې وکړو س وخت په ری دا غلو خو دې استعمالو م نه راغلو اسد د نرباب سپای کی اجازه شهره داو تحریمات الله الله حرام کړل دي نام کوی واتغوا والتقو واللو يحب الله اللہ فخی موحدین یا ایوالذین آمنوا دا تحریمات اللہ علت بیانے علت الله تحریمات کم اللہ چکم شزونا بیان کر دی دا غی علت دا دے چا اللہ بندخ کارے کی چی دا اللہ نیری روجه کې خوراک بند کرده ولی اغا بندگان اخکاره که دارلانه ایرئی شرابی حرام کرده جوالی حرام کرده اغا بندگان معلومه چه دارلانه ایرئی ایمان وعلو لعب لونکم اللہ ازمیش که پتاسبانی اللہ بیشئی امن ام اصویده کوئی اوچید اخکار تنالو هوای دیوکم چه رسیگی عیتالاسون وړې ما کومې زیستاسو کار دي 116 ورته شي بلاص نه شي نه زبانی وشته شي خو بیا الای کویمو نسیمو ولي ل یالم الله چې معلوم کې الله مې خافو بالغيب اغه سوچ یې دی چې الله نه پېښه اغه بنديگان الله کار کوي چې الله نه پېښه دی ګلند درې خو یې دی پرو کې تااسمانې خوراک بند کرد دی هغه بدیگان کاره کوي چې غ لا نه پیش شی په منې تدا پسه چا چې زیات او کوم بازارې ک پس دی نه فللو عذاب نام دپار عذاب د دنااک دی یا یو حال نامنو ایمان واړو لا تو دا بیا تحریمات الله الله چې حرام حرامکري مؤمنین تاسو ښکار حروم انتم حرم دا حفظه حالج بهرام کی او څو ښکار د قطر شون دغه دمی جنایت دی دغه پیډه بور کی دغه کفاره بور کی قص او من قتل او هغه چې قتل کول یخکار له رساسونه متعمدن فقس فقسی او په ختای پخایات النذور په قص کې شه دا قص ذکر په قران سره راځه او د خطا ذکر په احادیث او غیره لوی میا مې وانه شو په قص نن هم بجا اوه کوي او کو خطا ان مرګ کین هم بجا اوه کوي په جزاء ما قتل من النام په دواني بدل را ما قتل من النام په شاندارې چې له اجري ذکر کرنا دبانی بدل دا پشاند اگه چه و جلید اخکارنا سون اخکاری چه و جلید ناقب داگی بدل ورکنی یحکم بی پیسر بکی پدی زواد لی منکم خواندان دو دین صاحب ستا سونا دو منسی پین با گویو که چه آود دیشی دی دون قیمت تید ورکن کچھ چه قیمت ورکنی دا اگشی چه سونا قیمت هغه غدیه به حرم تولی هغه هدیه به حرم تولی یا ودا شو کی چې دا هغه قیمت معلوم کی چې دا به نه غنم جوړې دون نیم نیم او هغه غنم به دیو مسكين تور کی قدر یې نشو دا وی جسونه غرم جوړې دو د هر نیم اوګي په مخابلي کې با روجو ونسي فون انداز جوړې دا غنو نو دا هر نیم نیم, نیم نیم اوګي پر نه شپږ نیم اوګي جوړېږي دله اوګي دي نیم نیم اوګيار نه دا شپږ روجو ونسي په کې زیاتو ناغذیت به غریبانه نور کې یا به دا هروم روجو دا جزازی کرګي یا کو به په سره وګه پدې د انصافه رساسونه حدینو لګي به حدیا بالغ القبا چې رسلون کې به کاवेत او کفاره تن یا فدوانی کفاره د طعام و راک مساکین ذریبانانو او سیام یا برابر د دې باندې روزي یا زو قوبار امريده پارچو سېګیدې انجام ز خپل کار افل او مسلف افکر دا الله داګه چې مخکې درشې نه مخکې جسد درشې نه داګه تاس الله فکرل او من عذا غسو جواب شو فینتقم اللامینو سزا ورکه الله تعالی بدل واتوالي الله زور دی فوند بدل یا وس او حلل لكم سيد البر دا بیا رده پا تحریماتو دا غیر الله دو جناب پا زنبانی حلال شدونم بندوئی وحل لکم حلالی تا صدرہ سوید البحر خکار دا دریاب, دا دریاب خکار تاسو صدرواده وطعامه او دا غیر خوراک مطال لکم دا سکا سا صدر پارا, دا سا صدر پارا سکا دا غیر پارا سکا ولی سیارتی او, او دا پار دا مسافروں پا و حرم علیکم حرام دیبا تاسو سیدو بر اخکار دا وچوبی ما دمتم حروم آسو پوریچ با احرام کے پالت دا احرام کی تاسو با دا وچوبی اخکار نکوئی وطعاموهو مطال لکم او دا ویطعام سکتا ساسو دا او دا پار دا والا و حرم علیکم حرام دې پتا کار دو 24 سو فورج په حرام کې نو یریږي دا الله غزاد نه تو شرون چې الله تو فور د شین دا لانو یریږي الله تو فور ته کېږي نه الله مون ته پوس کو چې وړو شيکو وړو حلال شي زونه فزان باندې بن کړو نامه کوئی جال الله اور کعبت اوس بیان کې نیازات الله نظر الله تعالی دا الله په نوم چې کوم نظر شي دي دغه احترام کوي هغه کې تصروف روان غنې جاعل الله القابه تا ګرځول اله الله الحرام کور دي عزت قیاما للناس پایداري ده پرد خلکو قیاما دا قیام ده سبب د ژوند ده پایدايي دا د پارا خلق وشع الحرام یا استیذ والهديا هديا والقلائد امير والا جاريته اميره چواله ذل قلائد خوان زميلونو زائر قذاله تعالی مو استسقوشي چې نه الله پورې پاري چې برکت دي چې ساهيلم پجراشي چې الله په ارسمه نه فورې ان الله چې کوم شي زونه دا الله فنون ذرشی چې پای کې متصرف نه کو او یا کین الله پار سبانی فور ای انا من الله شدید الالقام دا تفیض ذکر کوي مختصر او بشارت او شیخنا الله سفزا ور ورکون کې تفیض شو او یا کین الله بخونی کې او کون کې دا بشارت شو مال الرسول اللی اللہ البلاغ نشتدن پا پیغمبر مگر رسول پیغمبر زیمان اغاظ تبلیغ دے رسول اللی واللہ یعلم واللہ فوڑے ما تبدون پاگے چی سرگند ہوئی تک تمونا کا چی پتا ہوئی داوسو بیان دے د نظر د غیر الله دا غیر الله پس نمچې کمشه نظر شو نه پريشو خراب شو ځان بچنه ساتي بولوال اسئله الخبيث نه برابر پليت و پاک پليت سي نظر دا غير الله پاک سي نه نظر دا الله ولو اعجبك اگر چې تعجب کي چي تا کثرت الخبيثي ډيرواله پليت اگر چې دا غفلت ډيرواله تا تعجب کول نه شي کې فَتَقُلْنَ لَن يُرِيدَ اللَّهُ نَا يَا أُولَ الْأَبَابِ يَا فَرَمَنْ لَعَلَّكُمْ تُرْشُهُونَ جَارِكَامِياب شين استاد دیپ جی کر کین مومنان اللہ مومنان له پکار دا چې سوال کین د ادب لحاظو کې ایمان و الہ نتصلون اشعه تاسو نو کومه دعوه شوننه پینتوب ذلکم کفکارش تاسو تاسو کوم خفوی کی تاسو داس تهپوسونه ړی کوئته او سختکاره شي چې بیا به اوس خپ کې او سای تهپوس ک دما پلار سووک دی ن پان ک د پلار د خپل کو نو کوسې بل پلار ته منص وکری بیا به خفه شو دو شانې بیا ځای تهپوسونه د مقام سره مناسب نه داې اوې خپلی ی مقامی. اغه یې داغه تاسو را دي ان ذو د لکم تاسو که کا کارښت تاسو نه خبرو کې تاسو و که عنا کته صفوس کوی د نه پوه کې بیانې ګوران دو مسلې تاسو کوی او قران بیان شروع دي نتم ذلکم دا بخارښت تاسو تغ پہلا پران قرآن دھره مسئلہ بیان کړل ستا کوم مسئله کې شکتې نام قرآن بیان یې بیان ورته کیجی دادا افل لا انھا عفق الله دین والله وفور حلیم لا پاک بخون کې او حلیم صبر کون کې ده اسالها قوم تپوس کړي دنه یو قوم خصاصونه صماس بهو بیا بیا شول پرې کافرین انکار کوونکو ته پوسو کو چې مسره بیان شن بیان کولا دا شانت بیا زیات پوسونه مکو نه ته دا خود ته یې سوال لېږان پوه کوي دا ته یې سوال لې او مخالفین اغي ځان لا باندې ګوري دې کارن شروع کړلې اغه لا باندې ګوري حجتونه ګوري غیر مخالفین چاته کی را کا ترای کې نو دا په حرم کېتی وي اوره ابره مرګ راغله سلطان احمد مختید عمر ال ترک بما داغن تبوسو کې په حرمین کې سورہ کا ترای کو نه مغشل لگا په ګوري داد روزینګې ښا یا حرم خو بیاشل لگا تا کداوشل لگا د کی دسی باندې مانی غوري تپوس بکه زانو پوکه والله غفور حليم الله پاک بخون کې او سور خون کې الصلات سوال کړو د دیو قوم مخکې سانا بیاشل پ دین کار خون کې نږدې غر ذری الله بحيرا دا د دوانو سره لګي د ننظر العباد سرم لګي او د تحريم العباد سرم لگی یا هو د شزونا د غیر الله د وجنا پزان بن کړو اذا سشو تاریخ ماتورې یا به شزونا د غیر الله په نومه نظر کول من خطبه ور کوله د سرور قسم نه د بحر نه دي بحر ولې کیږي سرور او ده دریا ته دریا ځکه نومه کښلې جو به د وای او غوشلو بیا به بی دا کلو چې په د بابا نظر دیغی بهته سرپ پهک نه کو بابا منخته به ازار چا ور شوو کېدار چا په سر کې به ګرج ده او دغه شانېیبه دهی نې تهله کې دا چې پغمان تیجارت کوو جه ک تجارتي پهوکو بیا بیا کو شکرا ویژه دا زل بابا نظر لاندې راغلا دي تو څو تعرض نه یا به دا غیر دا غیر الله په نوم نظر کړه او سرم ولا وسيله وسيله وسيله غ سالته لکه دو نر او موانس په پیدا شو چې دغې نر او معنس پی پیدا شو چې وا مذکر دکره پیدا شو دغې نه بهخورار کوم او چېیوا معنس پیدا شو بیا بینخورړه او چې کله به دغ نر او معنس دواه پیدا شو بیا بی پیدا ک دو چې په د بابان نظر د ځکه دو سه پیدا کوو نغدي س کو ش که. یا به خل پور شو کی سره بابا سر دي بالکی دي اوس زرم نمبر والا حامینون سان سان او اوختویش دا د غیر ملص او خپلار بشوي نو دی به د اوس د بابل نظر لاند راغل دی و اوس په دغه کاروبار نکم حمیه زهر و دغه شر محبوس کارو نه کو بیا به دا شونه د غیر الله په نم نظر کول دا نظر ته غیر او یا به داش زونه په ځان باندې څه کول حرامول ولیکن الذين كفروا لكن كافر يبترون جوړي پالا ماندرو واكثرهم لا يفلون او ډیر په دیو کې نه کوي ويزا فلم کرچول شي تعال او الله شر له غريزه الله وہی الرسول اور راشه تابع دارے پیغمبر تا قال وحسبنا پورا نیم زرا دا دلیل ذکر کئ دو مشرکانو پرد شرکی پھیری ک مشرکانو سر دایو دلیل دی مغ مشرانو دا کار کړل و جو حسبنا پورا نیم زرا ما وجدنا الی ا چمون تی مون پائیمانس پرمشران اورو کانا ابا اگر چی دی مشران دیو الی العالمون شیاں نہ کوئی پیسې ولعت دون او نہ بسم الله اړ دي د یو مشران په اس نه ویلو بسم الله اړنو تفسیر کبیر دی کیا کی اگر ال اقتضاء انما يجوز بالعالم المهتدی ال اقتضاء انما يجوز بالعالم المهتدی آغا سلی بس اقتدا کیا چاپوئی گئی و اینما یکونو عالما محتدیا او علم په اوقت کی محتدی گردی ازا بنا قولو الحجت و الدلیل شای آغا دلیل کئی خبر دا آغا بینائی په حجت پانید دیس کنی محتدی دیس کنی محتدی دا خور جامانی دا جیو پلا رانچون لیا تدون آغا نو پویدر دیس کنی د یو جن دا منو چې کله مهتدی او عاقلی داغه اقتدا کوي دا خبره مني په دې کې نه پېدو تقليدي نظام راغلا دانو چې تقلید حقا تقليني مالحه فقل زمان جيز دي چې قرآن سر ثابت دي یا یو لنې نامونو دا یاټ نیو مشکلات زہی ایمان دار تا دار ایمان والا ہوں پتہ سمانے خپل رسول دی زر نشه رسول تا استاغه سوچي گمراهي کړی تا سپهدا دی مطلب مومنا خپل ځان فاسغې دازا بیلینا خپل ځان فاسکه اعمال وکړي چې دازا نه بچي باکي د خلکو ته ګنا سزا پتہ نشي سکتے به دا ته دا شو چې خپل غم کوه د بل غم وکړه بل ته سلام ته دا خو دې معنی شو چې د سوره مایدې سره منافی شو مخکې چې بل لغما ان ذل الیک او لم تفل فما بلغ تر رسالته ورسوا کدي وانه رسول قران مخبل پیغمبري سره ته ورساله او کانو نتاونا منکرین فاو یوبل بین ما نکود ناکار کارنا داو ناګار شپداو اصل کې د آیاتمانه امام راضی رحمته الله عليه مسائلي رازي کې کړه ابن جرير کړه تم جل شپه تمه صحابه کې او مان دایا کی دا الله تعالی طاعت لازم ونه سي کمشینه الله منکر لا غین بن سي هغه ایمان دار یا اول ذین امن ایمان وارو علیکم انفسکم لازم دي پتا سبحان حمجین ساسو حفاظت ده حمجین سو علیکم انفسکم لازینی پا تاثبان احفاظت دخبل هم جنسو دخبلو هم, هم جنس احفاظ اوکای انفس مانا احفاظت دخبلو هم جنس لیکن مخیم انگیلو خلق لکم من خلق لکم من ازواجکم من انفسکم ازواجا نحل کی ترشیو پیدا کردی الله اللہ صد نفسون نبی بیانی نفس نخونا پیدا کیجئے جنس نبی بیانی من انفسکم من جنسکم دل دمانه تشوع علیکم ان پوسو کوم پتا سبانه لازم دی همجين تاسو خپل مسلمانان همجين ضرور نخلاص کړئ لا یزورک منزل الله زرن رسیت او تاسو چې خطا شوم بعده ایزه ته دې چې تاسو بسم الله بیا تاسو نو نقصان نه رسې کی تاسو بسم سمه لار باندې روان یې کو بیا وسړي خطا کوي لازورک منزل لازر نرسه تاسو صحیح خطا شوباد بیان ازه ته دې تم کرے تاسو په دې ته تس بخل کار ولاړی تاسو بیان ده حق وي بیا دین روس یو څه تاسو باندې وباللیسته تاسو باندې بیان حق دې را سوال دي خپل تک سوګ نه او دا نقصان به پتا نه ده داو دقینه ته پوس کوم چې وری نه مانو انل عمل جو کوم بهشک الله تغذس ساسو په وړانده خبرږي تاسو په ساسو نه آیات مان راځه علیکم انفسکم علیکم الی تاسو باندې د اهل دین خلاصو لازم دي چې خپل اهل دین خلاص کئ او دا معنی چې کبیر کړه تفسیری کبیر یولسم جل او 112 سو دامه نه کړل یا یولذي نا منو شات بینیکم اذا حضرا حضکم الموت د دې د مخ کی سره مناسبت مخی مسلده حل حرمت شروع نظر دا الله پنو مرکه د مخلوق پنو مور کوی الله چې کوم حرام کردی حرام وګڼي د مخلوق د اوجن حلال په ځان نه حرامو مسلو. مسلو دا مسله اوسې مسله را قسم راغسته د دې د مخکې زرم مناسبات دی یو کتا سو قسم پځه وړلې چې ځاشه په ځان حرامو باندې قسم با مات کې دvarphi رب ورکی او شه من حرامي حلال و نه حرامي کتا په دې قسم کوللې چې ځاشه د بابا فرمایې ورکو نو قسم دی مات کا د بابا په نو منختهور کوئ یو خدا مناسبت شو دی مناسبت دالی چې ګوره تاې د غیرروله په نوم نظر وړه کوئ په داخ دور کوئ چې با په حاله دی خبر دار دسم د دا دوان منفتهولی کې په دی کې چې بابا په ما خبر دی نظر روې کوي وشاره ب شي مال لداد کې برکه واچولی چې د شریرکهې اوسو. غیر اللہ پهن دی عالم الغیب او الله دی تا سو قسم چیر ورکوې نه هم بد الله په مرکو غیر الله باندې ورکوې وله زکه قسم چیر ورکولې کیږي په دیا قدا چې دا مقسم بی پا ما مافو ودا الله تعالی په مافو دی حاضر دی کړي کار خلاف کوم نه الله وصار راګی اوس عالم سوته الله تعالی دے. نو د هذا نظر منخت په د ې دور کوی چې په مابانې پو دی نه قسم به هم الله په نو مرکې چې علیم ب ذااتې سودور بلسو نه شته د غیرله په نو به قسم ور کېکه د غیرلا په نوم قسمرکې اوه به دااکې چې غیرله پر دی غیرله زما حاله او غیرله خو پوونه دی د نه قسم به هم الله نظره نخته هم د الله په کوی د غیر په نور کوي. نہ قسمم ده الله په نور کوی ده غیر په نور با نور کوی نامارشو اصل کې موږ مفکې لږ قران باقي باقي سي اتنه نزول سره ال کېږي اگر چوکام عام ده ده نبی علیہ السلام ورکي یو سره بوډیل دا, و و دا دو کسان عدی او حاتیم ده نو سرنیان دي بوله امان دي دا سره روان شو سفر باندی روانشو دریک اصان دو نسرانیان دی و مسلمان دی لارکی دی مسلمان باندې مر راتو اسبائی مر رالو دیوالا گید وصیتی علی کو سامان کی کیفو دا سامانی دا دو نسرانیان توالا کرتا زمان سفر مر گری دا سامان زمان رسو تھا وہ رسوئی رسو پاکی دا سامانی علی سے جوڑکو آغی پاکیفو دیوالا گیدو پا لارکی دا سامان دا سرو جام و افرز ځنه ورځو سامان چې راوړو وراسوچ سامانو په پایې خولې لیست کې کلم په لیست کې د سورو د رجام نه مته پټ څو نو دی په دې وراسو باندې دا اوکړه وراسو باندې څو کړه چې زمنګ جام تاسو پټ کړل دا و قسم نو فارچ مون نه دل ته ګوره داوا ور اسکهي او دا نوسرانین چینین داسې دا منکر دی نه قسم دې قسم الله وعلى په نوم باندې ور کړلې وګوره کافیل له قسم ورکم دا الله په نوم ور کړم څو فرصت دغه جام له زرګرد له دغه سرکاره شو دا جام دینر سرکاره شو دوی دنګر نه د پوسو کوچ دایامه او د پلانکور باندې خرڅ کړلې دوی لکه دا د وکسانې بیا راټینګرو وراسو په داو کرې زمنګ را جام خرڅ کړل نه ورته چې نه دا همنګ ساسو جام نه خرڅ کړي دا همنګ استاد وایس موریس نه دا غسته و استاد و موریس عودل هغه چې مړ کېدو نه هم دا و وراثه انکار کینه تاسوس نه ده هو تاس خاص کړل نو په دې صورت کې کی انکار کون کې کی سو شو ورسو شو هغه دوه قسم پداو کوي چې مونږه تاسوس او وارث نه دا غصه مخفل جام خاص کړل دی نه تاس خپل نه خاص کړل نو دیم ځله قسم بچاره غلې په دې ورسو راغله زکه ورسو سړي منکر دی دا څوار ختم شو چې په حدیث کې راځي چې قسم خو منکر کوي او د دې کې به دوانو ژوند کې ها قسم شي کینغه یو زره قسم سو کین دوهان کین دا به سو کین بیا ورسه قسم په انده مودې ده قسم نه کین مدار متفق شي په یو سواد کې مودې د تکه جام کیچې سامان کې لوس او کوته نه پای کې رسول درجام نو جو دیو دا کوونکو کی شو جو قسمه څ چار اور کو اول اور کو رسول الله علیه وسلم غواهانو لا په دې صورت کې غواهان پیداه کول نه چې دا جامس اغست او خپل جامو قرض کړل نه قسم پذورا یا یو اللہ جنوانو ایمانوالو شاہتو بینکم گوائی فمین ساسو کی ازا حضورا کلچنی زیش احدکم الموت یو تاستمر ہین الوسیتی پوخت ووسیت کی چه مرگ در تراشی ہین الوسیتی پوخت ووسیت کی لکہ دغلتکی چاہیو تن قریب الموت شو او دبیا وسیتو کم اِسْنَانِ شَهَادَت دَ دُو قَسَانُ دَ موظا آپ حضر دیں شاعت و بینکم شاعت اِسْنَانِ گوئی دَ دو قَسَانُ دَ زواد لی منکم چه خواد دین صاف والے ساسو او آخر دو نور دین من غیرکم چه ساسو نای دو نور مسلمانان نبی خیل جو کافرونی سے گوائی گی اِنْ اَنْتُمْ ذَرَبْتُمْ قَطَوْ سَفَرْكَوْمْ فی درد بزمائکی و اصابت کو مصیبت الموت ورس اتاوستا مصیبت دمر لیکن دا او دیل چپ سپر ترے ہو بودیل مولاد عمر بن العباد آس دے عمر بن العاس دا غلام دے بودیل نمی دے اغدو کسان چی او بل حاتیم دی اغدوانا نفسرن یان کلای جی سپرکوی تازب زمانی کیوری ایسی موسیبت دمرک لگت دخلت بودیل جو قریب الموت شو نو مسلمان گوان خونو چاگی پس آمان من گوان کرو جو نسران یا نیسا کل گوان کرو من غیری بون تابیسونو ما نباندوی باتازا گوان من بایسولا دیب پس دمان زن دمان دې تللې کې تجدید د قسم به زمان زکه زمانه د وژنې زمان زوہی په دې قسمه کې به سخواله راشي دا وخم مضبوط شي خوګ لیک شي یو تجدید د قسم دی په ملکان لکه نبی السلام فرمایلو چې وتاسی کې ووتان زمانه مینبر په پا پای کې قسم نه ولو علا سواکن اغذر اگرچه بمسواق قسم خلوخونا بخلی دا تشدید دے دا وجد مکاننا او یو تشدید د الله په پا صفاتو باندے دا اللہ یو یو سپتر علی او ذکر کے دا قسم په صفات دا اللہ دے تا نور صفات دا تشدید دے نو سیش دو جنا دا صفات دو جنا دل تو تشدید را غلی دا زمانی دو, دو جنا مانزر پو اخی را گیر کئی فیوق سیمانی باللہ قسمون بخربا اللہ انیر تب تم قصاص و شکو تابی سونو ما بندوی بدیو من بازی سولا دی بازی سولا دی بازی سولا دی پس زمانزرنا فیوق سیمانی باللہ قسمون بخربا اللہ راتنگی کئی دیو قسم اخربا این ډېر تب توم قصاص وشکو لا نشتری بیا وای بډی نو غره کو په خپل بسمانی سامان دنیا من دا قسم دنیا نه خرم ولو کان ذا قربا اگر چې دنیا موږ ته نه زیه راو اگر چې دنیا موږ ته نه قسم دنیا نه خرم زه مانا ولو کان ذا قربا اگر دا زاسړې چا ل قسم کو زم اگر چې من دخپل د قسم ولنه کوو او قسم په دروغ نه کوو دا بووي ولاو کان ظاخر با اگر چې زنه مال مون ته خو اگر چې زنه سړې مون ته نې زهره ولا نکو مون نه پټو شهادت الله ای گوید الله ان ذل من راسمین یو کله مون پداوکه دو ګناګار نو یو غټ ګنا بوکو پای نو سیرال ان نو ما که خبروشم پدې چې دې دوه یې سحقه اسمن پورته کړل غنا پدې باندې اتلاو شو چې دا خوري په غنا پورته کړل بس هم په دروغې کړل غناګار دي کې اتلاو شو ان چې دوه یې سحقه اسمن پورته کړل غنا نوبیا له کډرل معلومه شو چیزی کسانو قسم پا دروگا کرلین جام بیا غصت دیرین انگرس را جام برا مزشو او رسو تبونسو کو دا جام دا پلانکو پلانکی پلانکی پمارا خرس کرلین پتولگی دا کنو نو فرینو سیرا کے اطلاعو شوالانو ما چیزوانی سا حق قائص من ثابت کردے گنا دیو دوانو ثابت کردے گنا تاوان استحق قسمان ثابت کرده تاوان پچاوانی پورسو بانده او دیو مانا من اللہ جن داکسان استحق آلائیم استحق آلائیم چه ثابت شهد پاگو بانتاوان ال اولیان دایا اولی تسنید اولی یا اولیان دا چه اول شی نمانه دا استاق قالیم الاولیان تاوان ثابت کرده پا دیمان دی علمبو پر تاوان ثابت کرده او دوی مانا چې دا اوله اولا تسنیشی دی اقومان نو بدل شی نفا آخرانی اقومانی نورد و قسان ابدری مقامو ما آخران الاولیان دا غدو کسان چود ریگی الاولیان دا نیز لائق دی پا شہادت سرا الاولیان دا لائق دی پا یا فائل شد استحقا چې تسنید داول چی من اللہ جن دا کسان استحقا لیهم الاولیان چې تاوان ورکردی دیونا استحقا چی سابت کردی تاوان په دیو ماندی اڑنگو او چې د اولاد ت بیا به د عکومان نهسهشي بدل شي په آخررانې عکومانې دو قسان نور بودې اولیان داسې دو قسان چې هغه ددي مړی ته د مړ ه سب او فدرېې قسم وخورري د مړ وره سب قسم خورري ځکه چ هغه پې دا کوي او بین انکار کو د قسممون کرکي که یو سمانیبلله پهمن وخری پر اللهی زمن ی دیره حق د من شاې ما د کوی د دوواړونا په ماته دی ناک زیاتې نه کو ان له من د ظاللی من کې به ظالمانی ځال ک نا ډیر دی دایا دوې شاعتې چې را طب به کوئ په کوی سرهلهوج پ خپله طرقا او یا خوافو یا بیریگان ترد ایمانو چو اپس بشی ایمانو قسمونا دیو بعد ایمانیم پس دا قسمونا دیونا لکه دلدکی دا, دا دو قسانو قسمونا سا شورد شو او قسمونا پارو خو بیاد او قسمونا سا شو داو دا قسمونا رد شو او واپس شوردن اوی رید اللہ نا واسمو قبل اوی خبر دا اللہ و اللہ و اللہ تعالی لیادی القوم الفاسقین توفیق نور کے قوم نه فرمانتا یوم اجمع اللہ و رسول دا اس تنویر کئی پر طول صورت طول صورت بان تنویر کئی عالم الغیب سوا دا اللہ نا بل سب نشتا انبیاء علم السلام دای حالو بوری پا غیب نزی پوان غیب دا نیوازی اللہ دے یو مائج مولا و رسول پاورا شجاو بکی اللہ رسولان فیقولو اللہ ورطیم مازا وجبتم سے اجابت شئو استاسم سقبول شئو استاسم سقبول شئو چا منل و چا چاو بیان منلی چاو نو منلی مازا وجبتم سجواب در کرے شئو تاو استا خلقو بتصوی منلی بے کنے پالو دی ووې لا علم لرنا نشته زمونږ په وان تفسیر جرير بیا توضیح کړلا چې دی ووې په ژوند کې هم موږ په فایدو چې خلګو سره کړلې چې کله تا پس زم بیا مونته نه دي معلوم چې خلګو سره کړلې په هغه باندې په یو چې زموږ په ژوندانه منچا کړلې خو په هغه باندې نه وو چې زموږ د مرنه اعلیمنا بی احوالیم وقتا حیاتنا ولا نعلو بی احوالیم بادا و ماتنا تفسیر کبیر او شپک سوا شپکت یاکی اغا نقل کی شمنگتا دوی احوال معلوم دی علیمنا بی وقت وقتا حیاتنا ولا نعلو وقتا مماتنا شمرا شویو دا غاسي بیا موږ په دنيشت معلومات وا چې انبياله په ثمرنه د مخلوق په حال نه دی پوء بریلیان وای د غبره او د قیامت او د قیامت د عاشت پر خبره کوي چې موږ په دنيشت را په توشتہ زین نبی خبرو نو تاسو بوائی چې قرآن وائی چې پا انبیاء علی مسلمان داشت د دا قیامت یرا د قیامت گبراحتو دا پا انبیاء وائن نرادی دا دین این بیاسنی معصوم دیو پاک تی دا خبرې سو کوي چې دا 파یمان দাশترهاله د قیامت يراو غبرات پہ راغلې دا خبره غلطه ده لکه روس توروسو برعشی سورته انبیای کې الته کې الله چن بي علي مسالم د قیامت ته দাশت نه په امن دي سورته انبیای د قیامت غبرات او يرا په وندراجي يوسل او يوكي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون هغه ځان چې مکه شه دغه لپاره الحسن وعده دا ځان د قیامت د غبرټ نه مبعدون لري شي په دغه نه راځي لا يحزنون فذل اكبر نیکان بندگان پای باندې په دند راځي دا براد به نو دا خبره سین ده او سوچي دا خبره کوي چې دا فوکسر نفسی ده دا خواسی ام بی علی کا سر نفسی کوي په هلي کا سر نفسی کوي چې دا مونږ نه کوي نو دا خبره اوله تنه زکه چه کسر نفسی ستوئی خازین وئی ده کسر نفسی معنی کرده چه المراد منه ای ایو ظهر ای من نفسیه التوازو والخضو والاقتراب عبود دیتی حتی لا یا تقدو پیمستو اعتقاد نسو اراف المسیح کسر نفسی دادا دا چه او بندد اقبل نفسنا اجازیت کارکیم دان لحف بندگی چی خلق دا دا و زغ درکې دا لاف بندګی مې اقرار وکې چې خلک دا بهار کې داسې عقیده نه ساتل کېده چې عیسی علیه السلام واره کې چې نو ساره او ساتل شي مقام نه وجود کې دې تک اثر نفسوي د اثر نفسي ځان چې خبر او معلوماته دا موږ ته نه معلوماته ضروري الایذ بالله انبيي السلام دروغ وي انبيي حضرات نه پاتې دا جو ان بیا خپل حال بیان نه چې موږ ته پته نشته جن کي راځه پته وا نا له بیا احوالین وخت حیات نه جن چاسه کول موږ ته پته او بیا روس موږ ته چې هغه سيو نه موږ ته پته نشته انو بي السلام هم مليو باو شفاعت مشکاي شرك ديس له مخه ايات تر او وجي النبي کعلا او لشهيدا کله چا ودلين مخصوصي د سورينې سات تلاوت کوم او دې آیا ترورسي نبی له سلام فرمایل چې قیامت کې مال لاغو او بشکي نذر اخو را کوم چې کم از ما رسول صالح عليه السلام کړدا چې کون تو عالم شهيدن ماتم توفين فلما توفيته کنتا انتر رفي باليم چې تاغس ماته پدنيش ما ماته پدنيشته چې یې سګړلې کالو لائل ملنع او نشته نشتا پتمنگتا نشتا ایلم زمنگا یونس کی راشي یو کم درشتم کی ان اقننتو انتا اللام الغیوب خاص تو پوئی پتو لگے بو انک اقننتو انتا خاص تو اللام الغیوب دیر لوئی پوئی پاہر سو اللام سے قدم با لگیدا دیر لوئی پوئی پاہر سو چپو عالم الغیوب ډیر په <پا> پټو پوهی عالم الغیوب عالم الغیوب او عالم الغیوب ډیر پوهی په ارسو ارسو تو معلوم دي د جمعه مقابله جمی راشم راته نه جوسام د احاد او باحاد دی ډیر پوهی په ارسو اوس حال بیان دی صلی سلام علیه و انبیاء علیہ السلام نے دی پھوا عیسیٰ علیہ السلام نے دی پھوا عیسیٰ علیہ السلام حالو گو اول کی بیان دنی عمو کوي پہ عیسیٰ علیہ السلام باندی او بیا رس داغا حال بیانی کی ویر بسیب آراد این عمو کئی بسنی ایس قا اللہ کلچوی اللہ تعالیم یا ایسا و نماریم ایسا زوید ماریم ہون یاد کا زمانی متون پتا اوفمورستا و علاوالیتک دا تمہید دے پا بیان دنی عامو باندی پا ایسا علیہ السلام از ایتو کا کلچ ما مضبوط کرے بیروی القدوس پا روح تو کلی من ناسا خبر دکول دخل گسرا پلما دے پا زانگو کی وکالن پا پڑا والی زانگو کی خبر دکولی ماشمی په بور او علی په کې دا د ایسه علی السلام د راتلو خوشخبری شو چې بیا برازيم وای زلم تو کا او کرج خدلهم اتا د کتاب او حکمت او سنت او تورات او خدلهم اوتا تورات او انجیل او انزلت عليك الانجيل په او علی ګلهمه پتاوان انجیل وې استف لوک منن جوړو تا د خټه نه کاې تېټر په شکل د مارو بزنس و په اجازت خټه نه مارغه جوړو د زما اجازه ستو زما زنو پتن و غفیا پوکې به کومه उपाय کې پتا کو نو تېران بزنس نو شو مارغه د او جوړو وتا مرزا جوړون ولابر صاحب ورگیوال بزنس زما په <laughs> ویس تو خرج موته او کله چې ته ریس سمرو زې زما پاجازت کافو او کله چې ما بندکوو ب اسرائیل بنی سرن کسانه ا کله چې را هې ته دلوکارو په قال کفرو نو کاافروديونه ان هذا الله سریر مبینو نه دی دا مګرجو خکاره دا خو کار دې ادیف من کړل او اذا او کلچ ویو کړه ما ال حوارین از من روبتا انا من بيتي ما او زما پر وس باندې قالو او يري امننا من ګيمان دروله او شاهد گواشه به اننا مسلمون چې مون یوتابدان اتقال حواریونا کلچ يس من روه یعی سمنا مریم ایعی سازو مریم اگوری بن اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام پنم مانی راولی تسیل دی مقام کی نکتہ بیان کردہ چی بن اسرائیلو ناداہم لہو بی اسمہی تسیل دو سو پندوستم کی ناداہم لہو بی اسمہی جو اخفل راوبالو دلیلن علی انهم لم یکونو یعزیمونه کتعظیم المسلمین لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فا انہم کانو لینادونه بی اسمی جو دا پیغمبر علیہ السلام شانتی تعظیم دا خبال پیغمبر نکو تاکہ سنچی مسلمانان د نبی علیہ السلام تعظیم کے ولی داکہ نبی علیہ السلام مسلمان پنم نرہ بلی چې مسلمانی نبی علیہ السلام پنم بان یا محمدو بناوی اوری ننیخ پارشیلی کرلے جماعتوں کیو کیا در تیار لارے بلدر تیار محمد ہو دیں نطیم مسلمانی چھے پیغمبر پر نم رابلیں علماء خلقے چھے مسلمانان نبی علیہ السلام پر کنم نرابلی تیوال نرابلیں تیار محمد ہو بور بان لکل لیں پہ جماعت دی لکل لیں پہ دروازو دی لکل لیں دا ناجائز دا نبی علیہ السلام تا پہ نم باندے آواز کول رسو و راشدہ دا بیاد بیدا نو ايساانو ايسا عليه السلام په نوم راوبالو ناغي خپل پیغمبر په نوم رابالو مسلمانان او خپل پیغمبر په نوم نه راولي او پځوندانه کې ورته يا رسول الله عليه وسلم جنبه السلام جنده او حاضرو پس زمر نو بیانوي خطاب لفظ باندې راوړي صحابه کرامو نا درود د خطاب په لفظ باندې منقول نه دایو تحقیق <تصفيق> کو یا عیسیٰ اے عیسیٰ د مریم حل یستیو دا یستیو مجرد پمانا دا اجابت تی حل یو کیو اے من استعراب حل مانا اے من استعراب اجابت کے استعراب پمانا دا اتا سرم لیکن استجاب پمان دا اجاب حاليا ستي رب کا استارا بو ايو نزل آل انا شراوليكي فاهم بان ما يتن قوانچا ما ادا ما ادا اليكي اقدر استخان تا چاقدر نعمتو ندكي يو خوان دي خوان عام در استخان تاوي در دواجنا دا قرآن پاک باركي حدیث قرآن مادوبة دا القرآن مادوبة قال القران ماذوبۃ اللہ قران دا الله ماذوبہ را دا دنه متن ډک درس خوان دی فرغ ور را شهیدین اوخره ماذوبۃ اللہ دا الله ماذوبہ را نو مایده لیکي درس خوان تا چر دنه متن ډک ډک درس خوان دنه متن معذوبا هغه ته امته چې خلک ورته بل شي نو قران ته تعبیر بسر او کومه دوی سره دا هغه ته انده د فقراق چې زونه دي چې الله مخلوق ورته بللني چې روحاني فقراق اوخني چې <مع> راشم <دو> باندې <بلدن> مایدا من اسماعی دوبارہ نا اویل او پیغمبر ایتلا خلا او یریږي دا الله نه ک تاسو مینای اویل دین ورې دوغاوو ان ناکل مینات من خراغو خرو دینان و تت مین قلوبنا مزبوط شي زمنګړونا موږ منگ به فراغو خرو دونه به کلښین وانا علمو کوب شمنغان قصر دفتنا شتاره رشتیا ویلی وانا علما بسر غبان جو پوش وانا مسجد تک عیانن من وبوژو پر سترو ستا داقت عین قصداق تنا چتاره تشاویل دی و نه کوناله او سو پدې من شاهدین د دعا ای کون ګنا تعالی او نه ساجو زمریم اللهم ای الله ای زمنګ روا تنزل الینا اور ذ ما نه مای تمینه مایدا بارانا تاسو در سره څنګه باغی د نعمتونو لګی تاسو نور نه ایدان چې شی زموږ د پاره عيدن خوشالي دیو جنا دا زموږ د پاره خوشالي شوا نو د دې زونو زول ورځ با زموږ خوشالي شین دا دې طوار فور دره حلوا دیو جنا یې سایان د دې طواد ور ته ای سائانو د ورځې تعظیم کوي په غوږی چټی کوي دا دې تعظیم کوي دا ولې په دې باندې مې نو دې هغه خپل <سؤال> اختر ګرځول له خوشاله ورزي ګرځول دا څنګه مسلمانانو په خوشاله ورزي دي دې سیدا هغه عيدو دا دې چټیو ورزو ګرځول له خوشاله ایدالی اولینا و آخرینا دا خوشاری دا پاردرنو بو زمانگ رسونو زمانگ رسونو زمانگ و آیتا مینکان خیستانا ورزخنا خراک راکی منتاو تدرخو خراک ورکون که قال اللہ و نوی اللہ انی منزلو علیکم زر علیکم دا پتاسو دا خواهنچ پتاسو را لیکم استخان فمی اک خرخ و چاچ کفر کو پس دینا بعدو رسو دینا مینکم ساسو نا نفئنو عزبو زو عذاب ارکم اغلر عذابن عذاب لاو عزبو احدن چه عذاب نو ارکم او تنتظر مخلوقات اونا دا سی عذاب بولو ارکم چه دا عذاب بل چال نو ارکم بیاوی دا سزائی نو ویس قال اللہ یعیسو نمریم دو سحالت زکر قید عیسی علیہ السلام قیامت کی قیامت کی ویسی علیہ السلام نا اللہ تپوس کئے اگو د ای سااله سلام نه الله تپوس کې و مشرکانو شیر ک که نه نو کو خلک چې اولییا رامات کوي د اولیون امداد واړي حجدونه وواړي دا د اولیو بیا قدر کوي ځکه دغه اولییا به قیمت کې الله پاک راپورته کې او بیا به تپوس کوي سی فرکان کې وورئ د اولیونه بم لا پاک تپوس کې قیامت کې چې د خلکو تاو سوره فرقان کې دي خلکو ته وسې زمو بندي يو مدد کوي سوره فرقان پنځه بندونه ميږي سوره فرقان آیا ته پورې سم کوي و يا ما يحشوروم باور چې پورته وكه الله دي وما يعوذون من دون الله او هاغه باندې کول دي بيد الله انا غني كان وملا را خرداي ويقول الله ورتو انتم ازللت عبادي هاولا تاسو خطا کړو زمالا بندگان دا تاسو به شرک ما ده کړو ام هم زلو سبيل کديو خطا کړي ولار قالو نېکان وي سبحانك پاکي الله ما <مانگل> <مانگل> کا هم بغی ل نه منږله مناسوان نه تفی مندونې کمیولیا کې سوا ستا نو مګارې وی وله کې متا تو مابا هم ت جوه پیدا کړودارانو جوې پیدا پر حته ننس زی که پریخوا او کتابست کتاب پېکړ په شیر که شو انولیو بیا قدری څوکئ چې ننو تهه مد زګج دغه اولیاء بالله قیامت کی رافورته کوي او تپوس پتي کوي کئ عیسی علی السلام وګوره الله پاک قیامت کی رافورته کوي او تبوس نه کوي چې مشرکانو شرک نه کولې نو له والله انبیا اولیاء فورټکل تبوس پتي کوو نحال ذکر کوي د عیسی علی السلام اسफार الله کل چوبه الای اسا زو زو زو مریم انت قلت ا تائیںو اتخذونی چون سم ما زما مور الہینی مزگار بلا اللہ نہ جخر کو تا ویو چې زما زګارم وګرا اسا السلام جواب کین خدا ادم نہ ډګ جواب بیا د وسریت چه د اکرتا کړه ماکل کړل ارے کنا پوسشی نه بیاضا وای ادب نا سے چه دا کار تا کنے نہ تا سو د خبر نہ پا کی سبحان کا پا کی اللہ تعالی شرک نا زب سن گو مے کا پا کی اللہ دی خبر ہونا پھس پھل کسر نفسین بل عجز ما یکونو لیان اقول مالی صلیب یاک ندی مناسب مالا چه او ام آخوا برا چه نئی مالو مناسبو نشتا زمان قدرت کی ما یکونو لی نشتا زمان طاقت کی انا قولا چه ام مالی صلیب یاک اگر چه مناسب نئی مالا زدیسی بیم مناسب خبر زمان طاقت کی نشتا چرتا زوا و چرتا زوا خبری خبل عجزی بیانی این کنتو قلتو اس اس باد علم که اللہ تعالیٰ لانا سیزمان پا دی خبر اللہ تعالیٰ تکو دارسنہ خبرداری داختات معلومی کما کری این کنتو قلتو کما بیلی دی لرا فقد علیم تا پتاقیق تب پوئی زکت آلو ما پی نفسی پوئی پاگی زمان نفس کی دی وحلی آلو ما پی نفسی پوئی پاگی سب ازاد نفس کی صدی مات عدم علم ادم نه جواب يو يساله سلام وي سبحانك باهي الله د خپل ما يكون نه نقول ما ليس بي او در عموم ديلم كه الله ان كنت قلته تمابيني پا قدر امتنه تفی پوئی پوئی تو پاقی په پا نفس کی دی نیم په پا پاقی صاحب ازاد کی دی اکننتا انتا خواستو علام الغیوم دیر پوئی پار سو پاقوے پار پت ما قلت لهم صدورم تاور تیس امن دوی دی زمان داوت تیمن دی رسول نا نا یو خبرمی کر لکا مجتمع ما قلت لهم ما نديري خلقوا تا الا ما امرتني به مگر اج مامور اکرم تا پاين اقسو ان عباد الله د بندي ټول کسونه والا لوک ربكم جست سرب دې دغ خبر مې کړل ربي و ربكم جستما وس سرب دې دامي ولي چې د بندګي ټول کسونه الله لوک الله د نو وس سرب قون طالب شهیدا ام پدومان شهیدن حاضر ماظم توفیم سوفورشی دیوچوما فلما توفیت نيار کله استاغستم تو افا مانسو اغسل هار کله چتاوا استم اسمان نوتا قون تا نه تی نگہبان فدیومان نے کل شیین شهیدن تو بار سمانی گواہی حدیث کی وساره دا بدر کړه چې قیديان رالو نو نبی عليه السلام د صحابه کرامو سره داغي باندې باره وکړه چې دې قیديان سره سو کوم ورداري کوم او کنه جون دی په او بکر صدیق هغه زم ما خدای خوخه چې دې پیډي هغه سې شي پیډي او به jihad کې ولا او پی دیخره عمر سی وینا اریو او وتاسو یی خپل رشتہ دار قتلای زو وخت پہله قتلوم داس وخت خپل قتلوی دا په کفر راغلی د کفر معاف نشته نبی علی السلام عمر سی تو وی اب بکر تو وی چې ایو بکرہ سحان پشانو ابراهیم دے او دو عیسی علی السلام دے عیسی علی السلام هم دا نرمی خبره کړو سی بیلیو که اللہ تغعظاو برکی ری خلقولا انتو عزیهم فا انو عبادو کسابندگان دی و انتا غفر لهم فا انکا انتا لازیو العاکیم کبخنکی تو ضروعی کو حکمتنو آلین اوستا حال بشان دو قلیل ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام بیلیو من عسوانی فا انکا غفور او امر صرفتے ہوئے ہیں کا کہ حال موسیٰ و نوحیم سا حال پشاند موسیٰ علیہ السلام دے پشاند نوح علیہ السلام دے نوح علیہ السلامی لیوں لا تذرہ ارزی من الكافرین دیارہ مپریض اپ ازمائکی او نوح علیہ السلامی لیچے رب بنا رب بنا تم صالحیم لا ذا ذرال ارض من الكافرين د یارا دنو علی السلام خیروا موسی علیہ السلام سیلو الله پاک هلاکی فرونیا تول لایکی وقت مثال ایم الله لایکی دیورا دمو موسی علیہ السلام خیروا نو عمر سے تے اس طرح مثال پشان دو موسی علیہ السلام نے او پشان دنو علی السلام نے حدیث راضی چې د نبی عليه السلام سره کیو افکاراله کی بعد خلک غلطه وې چې د عمر سي په صلاح اغه ته نبی له سلام رجوع نکړه دا ابقر په سره ته رجوع نکړه الله پاک ول موافزه ورکرا زور نه ورکرا چې داولې دونه پیږیه غستا ویلې ویته کړې په دې وجه نبی عليه السلام سره کیو کیراله خدا ښه نزه دا و نه نزه اصل وجه خدا وا چې کل نبی رسول الله د خدیجه جان سپون پیډه راستا نو ابو العاص د نبی رسول الله زومو زینب ورو دینه خواوندون اغم په دې خدیجه جانو کې هغه ولګیل پیډه د زینب ہار پیش کو او داز دا زینب ہار شون د نبی رسول الله د خدیجه زیننه ہار اګلور کړو او خدیجه زنه حاچوان د نبی الله سلام سره د دین په مرګ کې کولاړو نبی الله سلام سره مالی تعاون کول او نبی الله سلام له مشورې ورکول نو او خیراوه د نبی الله سلام سره ډیر تعاون کړو د دین په د نبی الله سلام دوه هر دغه دوه فوج باندې خدیجه زنه ها په یاد رانه چې خدیجه زنه په یاد رانه د هغه جنه سره کی او خیراړي چې او د هر دوجنه خپلېږي په یاد کې راغلون دغه دوجنه سرغونوخ کې به او سرغونوخ کې اول د په شریکې معنی نه دي جړا معنی ده چری زانه په یا چول چریوال د معنی دي او په ضد شنو سره سرغونوخ کې به اول د نه دي ن جړا فدی وجمان جوا یې صالح السلام وي ان تو از ژوند فازاور کې جوړ رافینې کو بخانه کې دی نه یقین ان انت ال عزیز الحکیم تو ضرور حکمت والا تعال الله تعال الله اوه بالا هاذا يوم ذا اورضا ينفوز صادقین ستهم چې كي په دوه کې ریشاوې قدرت شاده أغې د ترغیب ده سورۃ اخری کی ترغیب ورکے بیان نو مسئلے تا ریشو قیامت کې بیا الله تعالی پر استونی کرا ولي او دې سورۃ کې ترغیبا د ګرکړ دي تقریبا 12 مقامات کې سورۃ کې مسلې طرف ترغیب دی یو ذریو غور ہیں ترغیب بیان دمسریتا دیم یاد کیو نو قوامینا شی ولارد په توحید زما دجن بیانو کی املاو تړای مسلہ بیان کای مسلہ ورسوی دیم ذریو م یاد کیو کو وس ګور نعمت الله دا دا لا نعمت یاد کای مائدا ہے الحرمت مسئلہ دا دا اللہ نعمت دے دامه روی دریم زری بیان نہ هم یاد کیجو وعد اللہ اللذین امنو اللہ پاک سرتا سلوس کر دے چې موږ د هې بیان کو دا لو سرت اور سو بیان کوي سلورم زری بیا په ذسمه یاد کی فجاکم نور و کتاب مبین الله رنا رالے ګل الله دارنا لاس کې والي خلکو تا خوابت پکو تا گئی او خوابت خلکو تا او خائی صدورم زل دا اللہ جن خکارہ بیان کئی او بیا پینزم زلی شپاراسم ایاد کئی ال تیویلیو یادی بین اللہ فقران بانجا اللہ لار خائی مری تبار کتاب باندې خلق د تیرونه نراتره واسي دارنا دا الله ترمن او شپغم یاد کی بیا شپغم زلی نو له سم یاد کی فقط یاکم بشیر و نذیر راغل تا زیر در کون کی او ير در کون کی دا د حل حرمت مسلح جسوک بیانی دا بشیر او نزیر دیں مسلح او منی اوام زلی بیان ترغیب دیں پنزد رشتم آیات کی یا یو اللذین آمنو ایمان والاو وابتغویل الوسیلہ یا یو اللذین آمنو تقل اللہ وابتغویل الوسیلہ راش اللہ تزان نزدیکائی وہ بیان دا حل حرمت اتم زلی بیان صدور پندو سمکیں پرا دښونو ناس د مخلوق نو بیان نه کې مساله بیان اوره زمانه کوه ساتم وځم او نه هم زری بیا 빈ز پنز بوندستم کې ال تي ویلو فستبی وقل خیرات ات اتس کې فستبی کې داني او بیا لسم زلی اغیر زکر کڑے گوش پہ تکیم واللہ یاسمک من الناس بیانو کا فہل لم تفل فما بلغ تر سالتا مسئلہ دا نظر نیاز بیان کا دا غیر اللہ دا نظر ردو کا کدیوانکون گور اخبال بیان دی حق ادا نکون یو لسم زلی یو کم ہویا کی فلا خوفنا لیم وعلام یحضنون نه یاره پدوی نه بهی غمجن شي او بیا دوله سم ځلی ن نان می یاد کې ما رسولی لر بالاله پیغمبر غمبر باندې رسولې صیب دی به رسول کوي دیله سم ځلی سلام یاد کې لایل خبي سو تهیم پهلی ته او پاک نه برابر نظر د غیرروله پید نظر د الله پاک او بیا سوالله سم ځلی دیااتی یو مائیں پوس واجدین نصیقوم په اورز په د وور کې رښتیاونه کو د رښتیا دیو نو صورت کې ترغيبات او ممتاز دی فجیبان نه چې دې ترغيبات دی په نسبت د نور صورتونو باندې زیات یو مائیں اورز یان پوس واجدینا په مخ کی دلیو او ربي اثلني مطلسقن واخرجني مخريسقن الله ما یو يوکل تدنکه پرشتیاو می دنکا چې میوبازین پرشتیاو میوباسا بیا با الله یې مقری صدقن انده مليک مختجر پاغه مفهم رشتیاکه وای چې رشتیا وې د رشتیاو زله دنیا کی پرشتیاو باندې کری تنو دنیا کی برشتیاو نه کل نو دی. دا دوهینادر رشتیاو دا نو زيدم مقام لريشته او ته دي لو جنات ان دیو در به چې دی چې به یې بلان دین اولي امي شوي دي کمن رضی الله عنهم خوشال الی الله جون ورزوان دی خوشال دي الله نا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی زلوه اخر کې مسله توحید راسلی دا ټول صورت خلاصه ده نہ دا دے جو واقدار یو الله نه متصرف یو الله نه للہ قاز ال اختیار کی ان کو سماوات باچی اسمان نز مکو دا وما فیهن اجر دیمین سکی وما هو اعلی کل شین قدیر او الله پاک پار سمانی قدرت والا نه وای